І тоді вгамували хід. Вранці Родісат вишукав полк, аби зачитати розпорядження, коли на подвір'я з хрестом на плечах ця текля. Прийшла скаржитись. У полковника затрясилися губи. Ще мить, і він убив би її на місці. Але солдати почали сміятися, і їх регіт зупинив його руку на півдорозі до кобури. Вночі, приспавши лялечку, він заспокоїв Теклю. Її тіло було м'яке і податливе, як плющ. Інших полонених Родзісад з того дня віддавав до польового суду. Коли стріляцькі сили розпорушилися і в місті наступив спокій, Родзісад намагався не задумуватися про своє становище. Він автоматично виконував розпорядження, так само автоматично віддавав накази, пестив лялечку і досипляв стеклею яка німо гріла його своїми повними грудьми. На вулиці не показувався. З цивільних щаста бачив, крім Теклі, двох слюсарів, які монтували в казармі водогінну систему. Молодший із слюсарів худий, аж невагомий на вигляд, але некваплавий в руках і в бесіді галичанин, привернув полковникову увагу. Його очі світилися якоюсь дивною, весело-журливою тугою. Полковник завжди думав про нього одне й те саме. Йому ані трохи не можна довіряти. Це суперечило поведінці галичанина. Проте Родзісад ніби спід поличув. Невір і теклі невір. Йому ставало прикро на серці. Він зачинявся в кабінеті і з роздратуванням питав себе, що таке характер. Пригадуючи інтонації, з якими повсюди вимовляв слова, Вираз його обличчя, він не міг дійти певного висновку про цю людину. В нього виникло підозрення, що характер щось розпливчасте, вигадане. Людина – скупчення надій і спогадів. Їх можна вивідати, але сказати твердо, як вона поведеться в тих або інших обставинах, важко. З цього погляду на якесь суспільство – варево. Визначити, коли воно закипає, немає ніякої можливості. І знову чур не вір. Мало-помалу він став переносити це відчуття на всіх – на заступника, начальника штабу, на солдатів і навіть на кашувара Адама, прізвище якого в полку ніхто не знав. І воно, Либонь, встигло згубитися у списках. Родзісада почали минати і бредитися. Він усім став нагадувати смердючого гриба під кущем, який хочеться розтоптати, наперед знаючи, що не втечеш від його гнилого духу. Я ночував, де трапиться – у казармах, в Покуцького чи в Марійки Вістун. Часто згадувалися Марійчині слова про її сусідку з будинку навпроти. Маріка теж стала в'ялою і так само лише простягала руку до лампи, не пробуючи вкрутити гнота. Я запитав, як твоя сусідка? Далі чоловік гасить лампу. Я бачу в її кімнаті іншого. Сама гасить? Здається. Півроку буде впадати і клопотатися коло нового, а потім знову зів'яне в чеканні. А хлопчик, той, що виходив на балкон з таким виглядом, ніби за ніч змінився світ... Давно його не бачу. Мабуть, переїхали. А той попередній теж був коханцем, подумав я. Подружжя не відчуває минучості ночі. Жінка каже – гаси. Він посміхнеться, а сама. І котресь зрештою відмухне на лампу, не вичікуючи і не напорушуючись на дарунок уваги, яка в обігу між коханцями як квіти чи акція. Але я знав – від чого жіноча втома? Це чекання дитини. Якось Марійка поклала переді мною стоси книжок. Я переглянув заповіти кількох розіп'ятих розбійників і позаздрив полякам. Вони лютіше ненавиділи кайдани. Немає нічого більш жахливого, ніж становище нації, яке розуміє, що вона гине і втрачає свої сили. Цілісна нація, що підпала під ярмо деспота, зберігає надію, що коли-небудь їй удасться визволитися завдяки збігові обставин і власній просвіті.